Szerusztok, kedves hallgatók! A Meti a Podcast 147. Autopilotakex adását halljátok. Én Szedlák vagyok, és szerintem a Pilotakex-es point már századásra kb. századással ezelőtt, vagy vissza kell néznem. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Nem emlékszem a Pilotakex autóra, mm, úgyhogy kénytelenek leszünk visszahallgatni mind a századást. És aztán rájönni, hogy hú, hát a 47.-48.- lehetett az 44. egyébként. Aj, de tényleg, na most képessék, majdnem visszanéztünk századást. Vadászpilóta keksz vadás volt. A, és az is autopilóta keksz Nem, vadászpilóta És Nagyon csodálatos dolgok történtek akkor. Egyébként a rozetta űreszköz felébredt, a csúlyumof is üstököshöz közel. Ugye ez az, ami azóta teljesen megsemmisült és csendesen potyogtatjuk könnyeinket, hogy elvégeztek is dolgát. Akkor ültél gripemben. Oh. Kim.com-mal történtek olyan dolgok, amikről valami beszélni akartunk. Továbbá a szóda szódavízzal és balakobamáról is volt szó. Porlasztóról? Igen. A porlasztót ne emlegessük. A porlasztóval szörnyű, szörnyű tapasztalataim vannak. Porlasztók nem jók, amikor rosszak. Erről nem is szeretnék többet mondani. Annál többet viszont arról, hogy, hogy valamiért az van kedves hallgatók, hogy elkezdtetek nekünk kommenteket írni, amitől mi boldogabbak vagyunk, mint a sok év is átlag. Úgyhogy engedelmeketekkel egy kicsit vissza is utalnánk a múltadása meg az arról történt írásbeli beszélgetésre, ami a metielteor.hu weboldalon történt, annak is a komment szekciójában. Mindenek előtt két, hát ilyen szolgálati közlemény jellegű vagy rövidségű közlés. Az egyik Ceratis törzsallgatónktól érkezett, aki szerint a Solar Roadway, azaz ez az ilyen napelemes, napelemes világító út, amit ilyen nyolc szögletű üvegtéglákból raknak össze, ez egy hülyeség, mert hiszen nem lehet az üvegem fékezni, és ebben persze Ceratisnek igazsága van. Egyrészt tettek rá ilyen kis bücsköket, hogy olyan legyen, mint a fürdőszoba szőnyeg, de főleg és másrészt valamiért azt gondolom, hogy hát hogy mondjam, tehát a bírálóbizottságnak valószínűleg ez volt az első kérdése. Üvegen félkezni! És akkor erre valami olyasmit kellett mondjanak a feltalálók, hogy ezen a linken még át tudtak ugrani. Aztán nyilván tehát kellett legyen egy pont, amikor azt mondták, hogy na jó, én nevé és kedjünk már. A kettes B fázisban van olyan, olyan része a honlapjukon, hogy lesz szimulációs vizsgálat, hogy nehéz fékező autói, gépjárművekre hogyan reagál ez a burkolat, de a kettes B fázisnak még nincsenek kint az eredményei honlapon, ezért nem tudjuk, hogy, hogy lehet -e ezen fékezni. Mm -hmm. eddig még nem hajtottak rá akkor a Solar Lehet, hogy igen, csak nagyon b az adatot. itt vannak nagyon szép fotók arra, hogy tényleg egy 15 méternyi kiépítettek ebből a világítós cuccból. Amúgy szexi, ha a nem lehet belőle csinálni, ez a legnagyobb stárság lesz teraszépítésre. Lehetne esetleg olyat, hogy csak ilyen, tudom félméteres csíkokat tenni bele az, az országútba. Akinek pontot kell fékezni, azon a egy ponton az... az, az aki az meg, ha sajnáljuk, mi igazán mondtuk, hogy nem kellett volna. De nagyon menő fényjelek között fog a útról leszánkázni. Na, hát igyen így az fmr ről kaptuk Neuroscience hallgatónktól azt a közlést, hogy, a, hogy az FMRi, tehát a tomográf, az a mágneses rezonancia elvén működő agyszkenner, az hát azért alapvetően egy ilyen jósnő hatékonyságával vetekszik ő szerinte. És hogy ezt ő első kézből tudja, mert ő maga is dolgozott ilyeneknek a szoftverén. Ez igazán érdekes egyébként. a Tudom jutott erről eszembe? Emlékszel arra, amikor felkerült a Wikipédiára a, a rorsak tesznek az összes ábrája? Igen. És volt a vita, hogy ezt fel lehet -e rakni, nem, mert akkor betanulják-e a válaszokat a... a vizsgált emberek vagy sem, és hogy miért nem lehet akkor új pacákat generálni, mert az majd valahogy a megoldás lenne. És kb. az jött ki ilyen közmegegyezésnek, hogy lehetne új pacákat generálni, de mert ezekre a pacákra van ö, száz évnyi vizsgálat, meg ö, beteg adat, meg tanulmány, meg minden, ezért hülyeségre ne pacákat cserélni. Nem tudom, hogy végül fent van a wikipedia n igazából meg kellett volna nézni most, hogy feltöltötték-e, mert ők meg egy ilyen szabadsági dologgal érveltek, hogy hát a világtudásának a része, ráadásul túl nem jogvédet már, hiszen nagyon régen meghalt a feltállójuk, tehát fel lehet pakolni. Aztán Julian Assange is valami ilyesmivel érvelt, amikor feltette a demokratákat nagyon kínos helyzetbe hozó találatait. És az összes töröknő e-mail címét. És az összes töröknő e-mail címét, mert hiszen az de azért ugye ennek van egy ilyen, hogy mondjam, így a bulvár szintnél érthetőbb eh, magyarázata, mi szerint, hogyha az elérhető információkat kitesszük a netre, azzal egy persze rövid távon lehet, hogy bajt okozunk, de így legalább kényszerítünk mindenkit arra, hogy hogy ezt az egyébként mások által is nyilván hozzáférhető adatszivárgást hogy vagy meggyógyítsák, vagy, vagy szóval megoldást találjanak arra a tényre, hogy ez a, az adat elérhető. Tehát az, ez, ez a logika szokott lenne, ez az érvelés szokott a mögött állni, hogy kitolják ezeket. Az más kérdés, hogyha ezeket meglepő módon pont akkor tolják ki, amikor ez egy fontos politikai aktornak nagyon kellemetlen, akkor az marra nehéz eljönni, hogy hát na pont most jött össze, most, most arra sikerült össze, pénztelni az Excel táblából. Igen, igen, vagy egy púcsúteni Törökországban, amikor konkrétan tényleg emberéleteket jelenthet az, hogy, hogy kint, van kint van a te politikai véleményed, a lakcímed és a neved és a fotód, akkor nehéz amellett érvelni, hogy ez egy fontos kiszíváraktatás volt, és jól átnézték. Igen, szóval egy kicsit azért kezd, kezd az az érzésem lenni, hogy, hogy amit én mindig olyan nagyon titokban senkinek be nem vallva éreztem, hogy, hogy a Wikileaks és az ő ö, üzemeltetője ez a Julian. Szóval, hogy ezek nem egy szimpatikus népek, hanem inkább ilyen lángoló, tekintetű, hajthatatlan hülyék, akiket olykor az ember útjába sodor a szél, akiknek nagyon igazuk van, nagyon megvédik a bálnákat, csak közben sokkal több bajt okoznak, és valahogy nagyon ilyen egydimenziós az adjuk. Hát most igen, a gondolkodás fejlhet, mondjuk, mi? és valahogy is mint hogyha kezdenek bebizonyosodni, hogy is, ő rájuk is rájuk lehet húzni viszont jut eszembe csillogó szemű emberek, volt a violet azt sem héten egy Moxi Marlin Spike portré, jó hosszan megírva, aki az az ember, aki a, a RedFont csinálta, meg a Text aztán amikor emiatt őt felvásárolta a Twitter, majd megunta és a opciók beérése előtt inkább lepattant és elment hajózni, akkor onnan visszajövő pedig megcsinálta a Szignál nevű ilyen titkosított csat alkalmazást, amit, amiről aztán beszéltünk, hogy beépítették a protokollját a, a Whatsapp-ba, stb. egy titkosítós csávó. És én nagyon izgalmas és tulajdonképpen kedvesnek tűnő ö, szentőrült a csávó. Egyáltalán nem voltak olyan pontok a, a történetben, ahol azért jött volna ki, hogy ez titokban valahol a bőr alatt egy veszélyes pszichopata. Furcsa alak lehet, de mindenkinek volt róla egy, egy izgalmas meg jó sztoria. Tehát, hogy mm -hmm. lehet is lenni. Előkeresem és belerakom az adásnaplóba. A furcsa és veszélyes pszichopatákról jutott eszembe, hogy ma olvastam, hogy, hogy Nick Denton, a Goker média birodalom tulajdonosa öncsődött, jelentett, azaz, hát végül is Peter Thielnek a PayPal alapítójának és a Facebook egy korai befektetőinek csak sikerült tönkretenni azt a médiabirodalmat, ami őt lebúziszta. Uh -huh. Meg azt az embert. Illetve hát a médiabirodalmat még egyelőre nem azt eladják, és az talán fog tovább működni, de, a, de az alapítóját mindenképpen. És azt én valahogy mégiscsak, tehát beszéltünk már erről, és akkor arra jutottunk, hogy mindkét oldalon érdemes meglátni a fontos, vagy, vagy a, a a mérlegelésre érdemes momentumokat, de azért összességében csak az, a, csak az jött ki az adásvételből, vagy a szorzásosztásból inkább, úgy mondom, hogy, hogy a, inkább a Gókernek drukkoltunk, és kevésbé Peter Thielnek. Peter Thiel, Góker már sokkal több pofont kapott ebben az ügyben, mint a Peter Thiel, és ö, időszerűen nem megfordítani ezt a helyzetet. itt volt egyébként Peter Thielről egy nagyon izgalmas cikka hú, megvan az inc.com-on, amit én eddig nem ismertem, ahol azt írják, hogy fektetett most egy olyan cégbe, ami a vértranszfúzió mint az örök fiatalság eszköze uh, témát kutatja. Egyébként ebben a rossz nyelvek szerint Bátori Erzsébet is itt bárül szeretett benne. <gül> <gül> és, és nyilván csak rákenték, hogy egy erős nő abban a korban nagyon rosszul nézett ki. Uh, Minderesetre, esetre. Ilyen igazi bondgonosz dolgok jönnek mindig erről az emberről, és uh, nyilván nem érdeklő, mit írnak róla. Uh, plusz meg is van pörgetve a történt, úgyhogy Peter T. legyen belőle. De azért ez a vizsgáljuk meg, az hogy 25 éven alatti al aludni emberek vérplazmája uh, megfiatalítja a 80 éveseket, uh, az egy izgalmas gondolat, és, és, és, és szeretem azt a világot, ahol Peter T. ebből feketet, és úgy el lehet képzelni azt, hogy csendesen otthon dörölgeti a markát, hogy őrök ki fog élni. Hmm. Hát én akkor most megkockáztatom innen üzenem Péter Tilnek, hogy egy nagyképű, hiú faszkalap, és hogyha ezek után nekiáll és tönkre próbálja tenni a Meti Heteor médiabirodalmat, akkor ám legyen, lássuk, megnézzük, hogy tudósít róla a világ média. Jól megmondtad neki, hatalmas kockázatot vállaltunk ismét, és hát mikor van az adás vége. Ugyan. Egyúttal itt ragadnám meg az alkalmat, és öncsődöt jelentek most. <síthat> Ha, igazán visszavihetnéd előtte még az üres Hát az van már csak hátra. Na de térjünk vissza az elkalandozásunk másik végére. A levelezési szerint, ami, ami kedves levelezőink kedves leveleire. Bíró András írta nekünk, hogy ő is akart már az arm ról a, a, annak a chip tervező gyárnak a, a tervezéséről, vagy üzleti modelléről írni, ami amiről ugye azt beszéltük, hogy jaj, nem tudom, ki vesz meg kicsodát? A szoftbank vásárolta fel őket. Így van, tehát Agyan. hogy a szoftbank megveszi az ARM-ot, aki egyébként például az Apple chipek architektúráját is tervezte, na és akkor azt írta az András, hogy, hogy nem csak a ilyen processzoroknak a architektúráját tervezik ott, hanem, hanem a beágyazott rendszerek nagy része is ezt az ARM architektúrát használja. Epiléknél egyébként az van, nem, hogy, ő, hogy ők csak magot vesznek, és minden mást ő, ők pakolnak köré. Uh, hát ugye, ugye mind a van, van, hogy... hogy... Igen, igen, tehát hogy vesznek egy, egy technológiát, esetünkben egy ilyen alap, vagy egy vagy mag technológiát, és azt használva azt fejlesztik tovább, és abból csinálnak saját processzort, ez az A sorozatú processzorokat. De ha jól értem, ez mindehol így van, tehát az Ámtól nem lehet venni processzort, csak Blueprinteket, terveket. Ez nem csak sokkal teljesebb blueprintet, mint az Apple vásárol, lehet. De igen, igen, igen. Igen. Tehát, hogy tudnak olyan ők gyártani, hogy azon. Hogy is írta ezt András? Uh, hogy tudnak olyat gyártani, amin rajta van már a mindenféle? GPS wifi fi minden. Aha, igen, ilyen on chipek. Igen, ja, nem, nem, nem, de ő azt írta, hogy, hogy, hogy, hogy olyan mobil SOC, vagy system on chip, az eladhatatlan, amin nincsen GSM, wi GPS, Bluetooth, USB kijelző meghajtó, és az ARM-nak nincsenek hiennyei. Tehát, hogy ők ilyen teljes uh, socokat nem terveznek, csak, csak processzort, meg grafikus gyorsítót. jut eszembe, én a múlt héten döbbentem rá arra, amit tehát, már rohadtul tudni kellett volna, de mindegy is legalább adásba vallom be, hogy az ARM-ban tudod, mi az A betű? Mi? Az ACORN. Az a uh, brit őségi számítás technikai cég, aki például egy BBC micro csinálta. Bizony, az egy híres, híres mikroszámítógép volt az elsők közül, de olyannyira a BBC Micro az valahol ott a ZX Spectrum világa környékén volt menő. Igen, igen, igen, csak olyan, mintha a ZX spectrum volna minden iskolának nagyon-nagyon-nagyon sokat. Ez uh, konkrétan nem az volt az ABC-80? Nevű magyar iskola számítógépnek a, az őse. Na ennyire Vagy a Na jó, ezt, uh, ezt majd megnézzük. Szóval mi? akkor az Arm az valahogy onnan érkezett. Mert ugye az Arm az egy brit vállalat, ezt már múlt héten mondtuk. Igen, igen. És én ezzel meglepődtem, én teljesen biztos voltam benne, az Arm is valami távol-keleti utc. Nem, De, ennek a brit számítástechnikai pedig a 80 nyúlik vissza. Szóval akkor az Arm az most lépett ki éppen az Európai Unióból lépődik, az egy izgalmas éppen, mi történik ott. Jó, lépődik kifelé, vagy még sem annyira, vagy csak névleg. Vagy, tehát bevezetjük a tagságot, hogy Angliának úgy lehessen kilépni, hogy ne kelljen. Nem is tudom, mi van ott most, bár azt hiszem, hogy némelyik pártjuknak legalább van vezetése, ami végül Igen, meg egyre több nő van a kormányban. De mondjuk én ijesztőek. Tecsör is volt ott kormányfő, és hát, na, mindegy. Hát magunkhoz szóval talán nem annyi angol. az angol nők általában ijesztőek. Vagy szóval több közöttük az ijesztő, mint a tudom is én, a norvég között. Nem? Beleszaladtunk itt a témába. te nem nőként volt ijesztő, igazából politikusként. De ez a... mi mindig így van, kis szigetekért harcba induló, és, és bányán szokott szabadó politikusoknál. Nem is tudom, hol olvastam pont most, hogy a, ha már emlegeted a Falkland-szigeteket, amit Anglia visszafoglalt, hogy az valahogy úgy volt, hogy ott, hogy Argentínában ott volt valami pucs, és akkor ennek a pucsnak a, a megpucsolója, tehát a pucs-putsere, az a pucs után egyből, hogy elterelje a figyelmet az egyéb bajokról, gyorsan visszafoglalt, vagy elfoglalta a Falkland-szigeteket, de az tényleg egy ilyen kvázi PR, politikai PR akció volt, és az angolok meg csak azt mondták, hogy nagyon jól ne szórakozzunk már, és napok alatt visszafoglalták. De volt egy fasz a háború, még minden történés, emberek lőttek, hajók hajóztak. Igen, ott deb debütáltak a sea Harrierek, a helyből felszálló vadász a brit flottának. Annyira régi, te isten. Bizony, az nagyon régi repülőgép a Herier. Olyan régi, hogy igazándiból már a utódjának az utódját is ki kellene vonni, és még mindig csak most rendelgették meg felé a F-25-ös most ezt elrontottam, és pedig én vagyok ennek a területnek az elismert szakértője, de hülyeséget beszélek. Nem, 35-ös B-t akartam mondani, és mert hogy ők azt akarnak, ami a F-35-ösnek a helyből felszállós változata. Na jó, de hogy ez is ilyen ide-oda téveig pedig még aztán most jönnek az igazán érdekes dolgok. Egyrészt Kéménci Kámán hallgatunk az AA tesztekről szóló kis beszélgetésünk kapcsán, ami egyébként arról szólt, hogy, a, hogy így megnézte egy faszi az AB tesztelést, és arra jött rá, hogy a, de hogy úgy tesztelt AB tesztelve, hogy, a, hogy ugyanazt a dolgot AB-tesztelte, tehát az A, és meg a B is ugyanaz volt, és kiderült, hogy szignifikáns eltérések vannak az A és a B között, akkor is, ha azok ugyanazok. Magyarul, hogy a mintanagság ha nem elég nagy, akkor az AB-teszt egy hülyeség, Na, ez a lényeg. Szóval hogy kinci a azt mesélte nekünk, tök érdekes, tessék elolvasni a részleteket a metiheti hogy, hogy ők a prezinél már egy ideje AB tesztelnek, Pontosan azért, hogy először az A-tesztel kiszűrjék a zajt, vagy a, a zajmértékét mértékét az adott kérdésben, és utána tehát a, a, tehát azt nérjék, hogy, a, hogy az A és a B megoldás közötti különbség az mennyire ló ki a zajból, mennyivel nagyobb, mint a zaj. Meg azt is mesélt, hogy időnként egyszer nem tudnak kitalálni egy, egy B-t, egy, egy, egy szignifikánsan eltérő másik változatot, és akkor A-Z a teszteket szoktak hívni, ahol a Z az nem egy jobb vagy egy másik jó változat, hanem az egy nagyon rossz, nagyon hülye változat, és akkor, és akkor a másik irányba mérik meg azt, hogy, hogy mit, tud a, mit tud a két különböző megoldás. Ez nagyon meg, érdekes volt. Megint van egy linkem, és nagyon köszönjük a kommentet, mert hülyeséget fűzhetek hozzá, és azért hálás dolog. A Spurious Correlations nevű oldalon, aminek van egyébként generátor része is, tehát ha valakinek tetszenek ezek, akkor majd ott nyomkodja meg. Lehet olyan grafikonokat találni, ahol, ami szintén az bizonyítja, hogy nagy mennyiségű rossz adatból bármit ki lehet számolni. Hmm. Itt egymással semmilyen módon össze nem függő, ellenben korreláló adatokat lehet egymás mellé rendezni. E, például, hogy az amerikai e, költés tudományra, űrtudományra és technológiára, valamint a e, fulladással és önakasztással járó e, öngyilkosságok, azok együtt mozognak. <gül> e, nagyjából minden 5, millió, 5 milliárd amerikai dollárra jut még 1500 felakasztó, önmagát felakasztó ember. E, vigyázni kell ezzel a tudományos dologgal. <gül> <gül> Igen. Na még egy. A, ez meg egy jó kis beszélgetés lett, amennyiben is e, vicci A Pokémonról beszélve sikra szállta amellett, hogy a Pokémon tök jó, hogy ő ezt nagyon bírja, hogy ez neki nagyon bejön, és nem azért, mert ő hülye volna, hanem azért, mert e, a munkaidei alatt végig gondolkodik, és a Pokémonban pont az a jó, hogy ott nem kell. E, és aztán tök komolyan elkezdtünk arról eszmét cserélni, hogy, e, hogy vajon szükségszerű-e egy világsikerhez, hogy az annyira lecsupaszítottan egyszerű, és mindenféle lelemény, furmány, szellemesség, humornak teljes hiány legyen, és ezzel éri el a legkisebb közös többszörös kétes dicsőségét. Mert aztán arra jutottunk, hogy így hirtelen nem tudtunk olyan, olyan világsikert mondani, ami... Ami, ami az előbb emlegetett tulajdonságokból viszonylag sokat tartalmazna. Azért, Ez, hogyha egy kicsit jobban elgondolkodunk, akkor a, a popkultúrában kultúrában szerintem találunk ilyesmi. Igen, bár mondjuk nagyon erős mellette szóló érveket is találnánk, hogy, hogy teljesen vacak dolgokért, hogyan rajonganak tényleg milliárdok. Egyébként a mobiljátéknál nekem van még egy ilyen dolog, ami egy picit zavar, azt írtam is ott kommentben, hogy a klasszikus agyatlan játékok egy része az mobilon nem nagyon működik. Tehát, hogy ez a, a gyors lövöldözős lemészárlók kétmillió szörnyet Dumban, az igazából a mobilon nem az igazi. Vagy nem túl jó. És, és ez mondjuk szűkre, szűkre fogja az agyatlan játékoknak a, a számosságát vagy a lehetőségeit. És akkor maradnak a, a parkolós logikai játéknak a különböző verziói, amit viszont az ember nem szeret fáradtan játszani. A logikai játékot mobilra sokkal egyszerűbb csinálni, arra tök jó az a felület. Én még mindig azon az állásponton vagyok, hogy teljesen értem, hogy Mér mondja, hogy, hogy a Pokémon jó, és hogy van hova fejlődni belőle, és hogy, hogy jó benne ez a, ez a való világhoz kötöttség, meg az, hogy nincsen tanulási görbéje. Tehát, hogy egyáltalán nem kell gondolkodni rajta, és az öt évesek is azonnal megértik. Én azért azt állítom, hogy... hogy tehát, a, hogy, hogy nem ugyanaz, hogy valami egyszerű, meg érthető, meg e, sallangmentes, vagy hogy igénytelen és szarú megcsinált, és szerintem Pokémon igénytelen és szaró megcsinált. E, ahhoz már csak egy adalék, hogy a, hogy a Niantic, ugye a héten kijött az első frissítéssel, amitől teljesen e, agyfaszt kaptak a rajongók, vagy azok egy jelentős része, mert még az utolsó olyan funkciókat is eltüntette, talán véletlenül azt nem tudjuk, amivel esetleg volt bármi esélyed arra, hogy követhess pokémonokat, vagy keresess pokémonokat. Tehát, hogy most már teljesen csak a véletlenre hagyatkozhatsz, egyáltalán nincs miért Különös térképpakokat kinyírtek. Egyébként a site-el, emlékszel, az szemhez volt a neve, négy-öt éve futott magyar startup versenyeken egy amerikai ötletgazdatság volt az ötlete, ő, olyan poikat kellett megkeresni az ő játékában, amik, amik fotók voltak, és akkor ilyen városi street art, érdekes ház, táblas, stb. ugyanarra a pojadatba, és a volt nagyjából felépítve, mint amire az összes ilyen játék. Csak annak egy ilyen vizuális komponens volt, hogy ugyanazt kell nagyjából lefotózni, és akkor ott az app hogy megtaláltad-e a, nem tudom, én, a ukrán költőnek a szobrát a ganz mellett, és ha igen, akkor megkaptad a pontot. Nem jutott el sehova, tehát nem lett belőle hatalmas sláger. Lehet, hogy simán csak a sajtót nem kaptam meg hozzá. Egy tök izgalmas verziója volt annak, hogy sétáljunk a városba és keressünk olyan dolgot, amiket nem tudjuk, hogy ott vannak. Uh -huh. nem, nem tudom, tényleg ezt most még, még nem fogjuk ma megfejteni a Pokémont, illetve a Pokémon Go sikerét. A, engem az most már kifejezetten irritál, hogy, hogy minden kreatív elme dolgozik azon, hogy megtaláljon valamiféle ilyen, ilyen kikacsintós, me memetikus megfejtést, és a, azt hiszem, nem is tudom, ma pont H. András posztolta a Apple watch egy képet, ami már a, a, ő nem fog eszembe jutni, hogy hogy hívják a leghíresebb pokémon de majd te megmondod. pikachu beszélsz. Pikachu, szóval, hogy Pikachu van a, az Apple Watch-nak a kijelzőjén, a Mickey egér helyett, ami ugye egy elég ilyen közkedvelt Apple Watch watchface. Szóval ezt én már végtelenül. Ehhez képest akkor a, a, a kézműves otthon egy amerikai párelta gyártott Pokémonos dildó, az tulajdonképpen előmúlt tó ötlet, hittem, hogy ezt a héten még kimondom. Örülök, <sgül> <gül> hogy mégis sikerült. Uh, viszont ha már, ha már uh, megemlegettük a Pokémon-t, illetve annak a, a városban barangoláshoz való kapcsolatát, akkor említsük meg azt, amire azt írtad, hogy ves, meg, ez szerintem ügyes. És itt a Bieberz nevű magyar uh, popzenekarnak a, a megjelent kislemezének a promójára gondoltál. Igen, mert ez ügyes. fenntartom az állítás, elmondom, hogy miért és mi ügyes. Uh, megjelent a Város című kislemezük, az albumot uh, különböző helyekre oda a városban egy pendrive ö, olyan lakattal, ami ilyen három próbálkozásos számzáras hülyeség, valami klipükben el is van rejtve a, a pontmos szívű klipükben ez az a, a különböző helyeknek a szám számkombináció, és akkor csak azokat kell végigpróbálgatni. Plusz egyébként egy ilyen hármas zárat azért annyira nem nehéz megtörni. És, megmondom mindenkinek 993. Várja, várja, várja, mindegyik ugyanaz, a kódja, Mindegyiknek ugyanaz a kódja igen. De rendító. Hát lenne még egy játék lehetőség pedig. És kiraptak 24 darab fotót azzal, hogy ezeken a környékeken kell keresni, van egy a asztoriánál például valahol. A blánál, az A3. -A 30... Az A38 nál A Bálna mellett a Bringa út az egyik kép. Szóval tök jó helyeket találtak egyébként Budapestről valahogy olyan. Vagy ilyen hipster helyeket, vagy olyan helyeket, amik mostanában érdekesek, mert a déli pályaudvar is oda került, ami csak egy fontos, meg most a közbeszédben is megjelenő hely. Igen, és akkor a YouTube videót ajánlják, hogy azt kell megnézni, mert ott van elrejtve a lakatnak a számkombináció. Én már csak azt nem értem, hogy és amikor a lakatot ki tudtam nyitni, akkor mi történik, hogy elvihetem a pendrive-ot, vagy hogy akkor csak be tudom dugni a nem tudom hova, és onnan át tudom tölteni magamnak a kis lemezdalait. Én az utóbbi csinálnám, mert úgy rontod el kevésbé a játékot mások számára, de szerintem úgy van kitalálva, hogy aki először odaér, az elvitte. Hát igen, ezek lehetnek. Én is azt gondolom, hogy ügyes. Egyetlen hibáját találtam ennek a dolognak, hogy ahhoz, hogy megtudjam, hogy 993, ahhoz megtekintettem a klipet, ami rejtette ezt az információt. Illetve hát így ezért aztán meg is hallgattam és hát ez nem volt jó nekem. Te valójában nem szeretnél egy Bieberz kislemezt, csak szeretjük az ötletet. Nem szeretnék egy Bieberz kislemezt, holott a Bieberz alapítóit, a Puskás Petit és az ő tesóját nagyon-nagyon bírom, nagyon tehetségesnek tartom, az önpromójokat is jónak gondolom, eleve az egész Bieberst, a márkát, azt, hogy erre rámentek, hogy rámentek a, a, erre a popigény pop kiszolgálására, mindezt nagyon szeretem, de ezt a zenét sajnos nekem, ez nekem ilyen túl, túl kis ostobácska és, és sablomból építkezős, még úgy is, hogy a szöveg azért az átlag feletti, meg a zeneiben is vannak inci de szóval borzasztó, hogy, hogy ez a viszonylag szellemes promóció egy ilyen viszonylag szellemtelen alja zenéhez van kötve. De aztán, aztán egyébként azt is elmondtam magamnak, Hangosan, és gondoltam, hogy le is írom százszor, százszor. mostanában olyan sokat gondolok, hogy az elitnek rá kell jönni, hogy, nem, hogy ő nem érdekes, és nem neki van a világ kitalálva, hát és tartsa ott... meg a saját kis ilyen insider hobbijának azt, hogy ő az elit, és hogy okoskodik, és hogy igényeskedik, és van hogyha ezt megértjük, lehetőség. akkor szeretni fogjuk a Beeberszt is. Egyrészt rohadtul nem kell szeretnünk a Bieberzt, az lenne még a baj, hogyha bárki megmondaná, hogy mit kell szeretnünk. Uh, viszont elképzelhető, hogy a különböző sajtó pendriveinkat összeszedjük, fúrunk rájuk olyan helyre lyukokat, ahol nincsen alatt a csíp, és uh, jövő héten 23 -a helyre kiakasztjuk, nem tudom, land fantáziáit, uh, mint egy ellencsapásként. Szerintem szégyen, szégyen teljesen kínos helyzetbe keverednénk, amennyiben egy hét múlva ugyanott volna mind a Windows 23 pendrive. Esetleg, nem tudom, mellé lenne tűzve egy levél, hogy megvan, de nem vagyok hülye, hogy elvigyem. Igen, vagy megvan, de lemezen, Azért. Ne hagyjuk de. ezt a letőséget sem. Igen, bokelitem már gyorsra hallgattam. Kösz. Na, ennél sokkal is vittes ír egyébként, hogy egyrészt lezárult a Windowsnak az ingyenes frissíthetősége a Windows bármelyről, a Windows 10-re. Bár azt olvastam. A csillag, hogy azért az azt jelenti, hogy még lehet ingyen frissítencsek banyagoltabból. Igen, igen, igen. Most ha a beszéletszóra azt mondom, Mákszaknak például, hogy, hogy vak vagy, vagy süket, vagy, vagy szükséged van ezekre a kisegítő lehetőségekre, akkor van van rejtve egy, egy frissítési út például a honlapon, amit valószínűleg direkt hagytak. Úgy hiszen mindenki azt szeretné, hogy az emberek minél nagyobb százaléka menne tovább Windows 10-re, és nem kéne gondozniuk a 7-est, és nem az lenne az új XP. A másik pedig, hogy mával megjelent a Anniversary Update című első igazán nagy, hát régen ezt Service pack -nek hívtuk volna, de most már ilyen nincsen frissítés, ami izgalmas újdonságot haz magával, amit nem tudom, hogy mi az. És ami ennél sokkal jobb, hogy most már be lehet kapcsolni, és csak három helyre kell kódokat másolni, és két helyen átigszálni dolgokat, hogy legyen egy fasz Linux A rendszer a Windows alatt, és innentől kezdve az összes szép Linuxos túlt lehet használni a Windowsos parancsorból, ami azoknak a stockholm szindromásnak akik dolgoztak, rendes unix gépen, nagyon nagy feldélegzést fog majd okozni. <gül> ez azért egy, ez egy kicsit azért megalázó, nem? Hát amikor már ha... a, a Windows így beépíti magába a egy ot egy ilyen, egy ilyen kis ez, easter A Windowsnak azért ez a a PowerShell-t azt is sem tudtam megszeretni, egyszer-kétszer megpróbáltam, de mindig úgy éreztem, mintha hogy adót vallanék be. És mi az a PowerShell? PowerShell? Az, az előző próbálkozások volt az a Csináljunk a Windowsnak rendes parancsort. És uh, ilyen zsebvédős emberek leültek rendes parancsort csinálni, és azt a szép és organikusan kialakult káoszt nem sikerült replikálniuk, ami mondjuk egy BuzzShell. Most meg ott van, beírod, működik, igazán jó azt hiszem, hogy túl izgultam, de azért tudok az ilyeneknek örülni. Igen, igen, igen, pont ezt akartam mondani. Akár, hogy erőltetem, erőltetem hallani, ahogy nyögök, de nem, nem tudom magam elég képzelni azt, amikor így akár csak azt sem, hogy értem, hogy miről beszélsz. Hiszen soha az életben nem használtam Linux-ot sem egyébként, meg így aztán Linux parancsort, vagy Unix parancsort sem. Ferenc, Talán ott van előtted a mekintosan. Hát azt ezért szeretjük. Én ezért nem is nagyon kóborlok a terminálban, azaz a parancsoros m, tudom, éjben, apjában, mert hogy sajnos, ha bár már nagyon sokszor láttam, hogy, a, hogy emberek azt gépelik be, hogy shadow, de sose sikerült megtudnom, hogy mi az a shadow. Hát. És a shadow, bocsánat, az s tehát aki esetleg nem tudna, nem shadow, az az árnyék, hanem shadow. Biztos, tehát nyilván, nyilván most az, az olvasók egyik fele egy emberként kiállt fel, hogy elmondja. Sudó hogy... egyébként. De még ráadásul sudó is tessék, látjátok? Mondom én, hogy én nem vagyok a, a, a célközönsége ennek a bassnak. Én vagyok a mestered, számítógép csináld, amit mondok, akkor is a hülyeség című parancs. Üh, csodás dolgot lehet Hát Töröl, Törölni mindent, elbasztom olyanokat, amiket úgy csináltak, hogy elbasztatlan legyen. Tehát és mindenkinek van erről egy Oké, okay, nem adtad el <gül> rendben. Még azt magyarázd el nekem, hogy ez a Windows Anniversary Update, ez mit jelent? Ez minek? az a Windows 10-nek az első a nagy Windows 10-nek az javító javító csomagja. Csomagja. nagyon nagy javítócsomagja. Akit ez érint, az úgyis olvasott már róla, de úgy emlékszem, hogy az technikám volt egyébként jó, jó összefoglaló, hogy miket szöveltek meg benne. És mitől anniversary update, hogy egy éves a Windows 10, Há mondjuk? Boldog van elfújta a tortát, és gudjogatni kicsit. Ah, Például a kortanájavítások kortan biztos, hogy vannak benne, de az minket nem nagyon szokott érinteni. Ha csak nem tették emberibbé azt, hogy mondjuk nem az Egyesült Államokban levő emberek is bekapcsolhassák a funkciót. Hát ha esetleg belinkeled az adásnaplóba, hogy miket javított a Windows anniversary update, akkor, akkor az a ritka helyzet állni elő, hogy én is elolvasnám. Ez meg is fog történni hamarosan. Jaj, de jó, szuper. Akkor viszont Beszéhet. Elon Musk, a heti Elon Musk rovatunk következik. Régebben a Samsung volt ilyen, ugye? A Samsung ekézős rovat volt, ilyen hasonló. Igen, most de hát ez most... Értünk. Ez most nem teljesen hülyeség, tehát most nem akarom ek, ekézni Elon Muskot. Annyi, annyi mondódott egyébként az a hír, hogy lidárt nem nagyon akar szerelni a kocsiba, mert drága, és és mihelyt elkezd szitálni, hó oh, az eső, leszállakod akármi, elkezd nagyon szarul látni. Tehát ő nem hisz ebben a lézeres dologban. Viszont szoftveresen távolabb helyezik egymástól a radart és a, és a kameraképet, mert eddig a kamerakép az valamennyire felülbírálta a radart, és, és azt mondta, hogy nem kamion az, ami szembe jön, csak világosabb az ég. Nem kell fölöslegesen fékezni. Ez, ez, ezért bírálja fel a radart a képfelismerés, hogy ne nyomkodja a féket folyton feleslegesen az autópilóta kekszadás. És hogy ez majd meg fogja javítani a, a dolgokat is, meg be teszi az autópilótát. Tehát magyarul, hogy jobban fog támaszkodni a radarra, mint eleddig, ez az ő mesterterve. Elon Muskot most már csak szerintem Elon Mesterterv maszkként fogunk emlegetni, vagy fogjuk emlegetni. Ráadásul nekem szembe jött az, hogy a hogy amit mi is itt tárgyaltunk, az ő mestertervét, mi szerint e, lényegében Uber-t akart csinálni a Tesla autózból, az a mesterterv nem csak ezt tartalmazta, hanem azt is, hogy jönnek a önvezető buszok. Igen, bármilyen busza nincsen, és lesz majd pick up -ja is egyszer, e, ugyanígy. És hát az önvezető busz az, az, az, az is jó, jó kis terv, szerintem, ügyes, ötletes, szellemes, milyen klassz lesz, amikor egyszerre egy tömött hetes busz nézi el majd a pótos ifát. De ez valójában csak egy ilyen populista marháskodás, mert azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy ez a jövő. Az nem kérdés, az tök magától értetődő. Az a kérdés, hogy mikor van a jövő? Hát szerintem a jövő azért nem ma, meg nem holnap van, hanem inkább mondjuk tíz év múlva. Én sem nagyon sietek, holnapra pont van programom. Úgy, akkor ezt addig kibírjuk valahogy. Minden esetre az egy vicces új világ lesz, amikor nem mi vezetjük az autóinkat, hanem ők magukat, akkor, akkor meg ki kell találnunk valami más ilyen, ilyen farokméret növelő öndefiníciós készüléket. Egyébként tudod, mit csinált még a jó maszka héten? Egyrészt megnyitotta a Gigafaktorit, ahol Nevada-ban mennyiségű akkumulátort fognak gyártani, Uh, és ezzel sokkal olcsóbb lesz a akkumulátor szerintük. másrészt pedig felvásárolták a Solar City című uh, napenergiás eszközöket gyártó dolgot, uh, azt hiszem, a paneleket ráadásul. Igen. És, uh, és a befektetőknek a hát sír az egyik szem, a másik pedig nevet, mert hogy uh, azt mondta, hogy csak így lehet ezt az egész uh, mestertervet tető alá hozni, ezek két cég összetartozik, és a Gigafactory pedig gyártja a nagyon olcsó akkumulátort ugyanakkor ebben a történetben nem sok olyan szerepülő van, ami mondjuk termelne egyenlőre bevételt, hanem sokkal inkább változatos, veszteséges vállalkozások olvadnak éppen össze. Igen, azt hiszem az egyiknek 1,2, a másiknek 1,3 milliárd dolláros vesztessége volt 2015-ben. Úgyhogy megvette az egyik a másikat 2,8 milliárd dollárért. De azt úgy csinálta, ez egyébként most elfogom árulni egy újabb területen, meglevő teljes járatlanságomat, de hogy a teljes adásvétel részvénycsere útján történt, ami azt jelenti, hogy készpénzt nem cserélt gazdát, még egyáltalán senki nem látott ebből semmit, hanem csak az történt, hogy a, hogy a Solar City, úgy Solar City, ugye? Nem Solar, hanem Solar, City. Solar City részvényesei 10 Solar City részvényért, nem, egy Solar City részvényükért kaptak tíz Tesla részvényt. Tehát, hogy magyarul nem, de az adásvétel az annyiból állt, hogy, hogy a, hát ha jól értem, akkor kb. azt történt, hogy Elon Musk odament, és azt mondta, hogy szervusztok, ti most eladjátok nekem a vállalatot, én most elveszem tőletek, nem, nem, ne is tiltakozatok, továbbra is dolgozhattok itt, de mostantól az enyém, és ezt úgy valósítjuk meg, hogy szólunk a részvényeseknek, hogyha eddig volt száz City részvényük, akkor mostan ezer Tesla részvényük, pipa. És ezzel meg is történt az adásvétel. Igen, és kérjük fordulni, for, hogy menjenek be a céges boltba, ahol lehet Tesla szapkát és Tesla pólót venni. Tesla autó speciál nincsen, mert nem sikerült eleget gyártani. Igen, abból most épp hiány van. De persze, ha belegondolok, akkor ez azért biztos úgy van, hogy a Solar City részvényes, és így gondolom a felső vezetés is, vagy a tulajdonosok, akik nyilván Solar részvényesek voltak, azok most Tesla részvényesek lettek, az éppen azért jól eladható a piacon, tehát azért lehet abból egy kis KP-hoz jutni, mármint ebből az adásvételből, de azért csak úgy történt ez, mint egy jobbízű államosítás, hogy rémeket látok. Uh, izgalmas, de valahogy a bord valahol rábólintott az sokkal inkább akkor már nem tudom én, púcs, hostáltékó, nem, nem volt hoztál hiszen megtárgyaltak. Uh, nem tudom, kéne keresni egy jó analógiát rá. Oké, okay, akkor ez egyszerűen csak egy ilyen pénzügy technikai, izé, ha nincs készpénzed, inkább csak veszteséget termelsz most még egyelőre, akkor a részvényeiddel kereskedjél. Amiről ugye te mondtad meg, hogy hány darab van belőle, igaz? Tehát az, hogy mondjuk kibocsát a Tesla százezer darab részvényt, az, vagy azt megmondja neki a de felügyedet, hát, hogy mennyit bocsáthat ki? Nem, azt ő bocsátja ki, ö, azt hiszem. Lassan utána kéne nézzünk ennek a gazdasági hátterének. Lassan igen, de csak lassan. Viszont ö, írtál mindenféle prezis dolgokat a, az adásnaplóban, és én megnéztem azt a videót, is, csak nem prezis, ami ott történik. Á, ugye, Az történik, hogy, a, hogy egy csomó új funkciót jelentett be a Microsoft az Office termékcsomagnak. Egyebek mellett a powerpoint bekerült a PowerPoint Zoom nevű funkció, ami azt tudja, hogy egyes egy -e -ok közötti átmenetet, azt egy egyébként a Preziére nagyon hasonló zoomolós animációval lehet váltani. Tehát, hogy Valóban nincsen benne az, az egyre mélyebbre zoomolós, több rétegű, vagy hát háromdimenziós prezentációs élmény, ami a Microsoftnál, de a szlájdok -ok közötti váltást azt pont olyanra csinálták meg, ahogy a, a prezi is működik, amikor egységben levő, e, hát ilyen nem szlájdok, -ok, zoom pontok között, vagy, vagy olvasó pontok között vándorunk. Nehéz Asz, azért nem mi... észrevenni a hasonlóságot. Igen, de már azt, azt hiszem a Sway-nél megvádoltuk őket azzal, hogy legalábbis nézzük, hogy milyen prezentációs szoftverek vannak még a piacon. De a Sway az egy tök eredeti dolog volt, azt nagyon bírtam, nem is lett belőle természetesen semmi, hiszen azt tetszett. Még létezik amúgy, bár életemben nem láttam a Sway használót. Nem soha senki nem használta, még soha egyetlen hírt nem olvastunk róla azóta, hogy bejelentették a sway Ebből arra következtetek, sajnos elbukott. Lehet, hogy kéne valahol egyszer használni, csak nagyon ritkán beszélek, úgy meg pláne, hogy prezentációs. De nem, nem, nem, ez nem, nem prezentációs beszédre való a Lehet benne azt is csinálni, simán. Le lehet, Elbukom. de alapvetően ez a mozgó dokumentum. Tehát ez, a, tehát ez annak a felismeréséből született, hogy a vállalatoknál durván elharapózott az a marhasság, hogy powerpoint dokumentumokat küldenek át a beosztottak a főnöknek, mint ilyen döntés előkészítő vagy uh, ismeret továbbadó anyag, anyagot. És, uh, és hogy ezt, ezt lovagolná meg a Sway azzal, hogy akkor oké, okay, akkor itt csináltunk egy eszközt, amivel ilyen izgős-mozgós uh, uh, jól olvasható dokumentumokat tudsz küldeni vagy készíteni. Uh, tehát ez lényegében a multimédiás uh, bemutató, amit elolvas magának a Címzett, hogy megtekintem magának a címzet. Ez lett volna a célja az, vagy ennek. Ilyen egy, egy létező jelenségre adott volna egy új eszköz, de úgy látszik, hogy az emberek elégedettek a régi eszközzel. Azért azt látom, hogy ezt miért nem használják. Most az egyik példa prezentációt vagy példadokumentumot megnyitottam, és hiába tapogatom a tollat, a lapozás gombot, olyan rahatlassú, lassú új öröm nézni de ezt mondjuk nyilván ki lehetne bőle hogy hogyha valaki törődött volna vele, akkor ezek az animációk lényegesen gyorsabban futnának. Elképzelhető jelengették a kezét. Sajnálom. Sajnálom. Van itt viszont még egy cégünk, aki bejelentett egy funkciót, ami szintén egy ilyen másolós story. Az egészen friss hír, hogy az Instagramnál elérhetővé válik az elkövetkezendő hetekben szép lassan minden felhasználónak a Stories nevű funkció, amit Esküszön pedig elolvastam a cég blog de még így sem vágom le teljesen, hogy most ez hogy is fog működni. Valahogy ez a lényege, hogy össze lehet fűzni a, az álló és mozgó képeket az Instagramban egy vá Egy ilyen kis ö, ö, slideshow tulajdonképpen. És hogy az valahogy 24 óra után el fog tűnni, vagy eltűnhet, vagy el akarhat tűnhetni, mit tudom én. Minden esetre ez nagyon hasonló a Snapchat Memorieshoz, ami szintén nem egy régi bejelentés, és pontosan ugyanerről szól, hogy... Illetve hát a másik irányból közelítve, mert a snapchat ahol ugye minden eltűnik valamennyi idő után, ott még pont, hogy lehet ilyen összefűzött nepeket, mint egy storyt vagy mint egy naplóbejegyzést elmenteni. Egyébként erre a google nek volt egy nagyon jó eszköze, sőt van is. Egy barátom van, akitől ilyen dokumentumokat szoktam kapni, ez az a, sziasztok, elmentem, valahova ez történt, ezt láttuk és berendezi kiskép, nagykép, animáció, ha van benne videó, akkor az, még mutatja a geotekeket is hozzá. Ö, és itt tök jól összerakott a story mesélős eszköz. Életemben nem hittem, hogy, hogy én ilyet fogok kattingatni, kat kat de teljesen jól működik. Hát igen, de az alapvetően csak a multimédiát fűzi sorba, meg hozzá teszi a meta információkat. Ez az eszköz akkor, ez mondjuk ez a Google Photos, aki rájön arra, hogy, hogy ezek... Hogy, tehát, hogy bizonyos képek, vagy mondjuk, hogy multimédiás fájlok, -ok, azok egy helyen, egy időben egymással összefüggésben készültek, és akkor összefőzi őket egy jó kis animációval. De ez a két eszköz, az Instagram Stories, meg a Snapchat Memories, az, az ugye azt a nagyon menő lehetőséget adja, hogy a képekre, meg a videókra rárajzolhatsz, tehetsz rá mindenféle sztikereket, meg feliratokat, meg vonalakat, nagyon és, ékszor, és annyira, tudod, mi tetszett nekem? Nagyon az Instagram Stories-nak a, a promo videójában láttam, hogy azt, amit én is szoktam csinálni, de nyilván egy ilyen öreges módon, azt már lehet ilyen új, újfajta fiatalos módon is csinálni, amit csinálni szoktam, az a, az a próbafülkékben fülkékben a frissen felpróbált ruhadarabban lefotózni magamat, és azt a fotót aztán elküldeni valami módon a, én esetemben a feleségemnek, hogy aztán majd nem sokára gondolom a lányaimnak, hogy nyilatkozzanak, hogy ez most akkor jó nekem, vagy nem jó nekem, megvegyem, vagy ne vegyem, meg nem tudom magam eldönteni mondjanak amit, és azt én egy ideig MMS-ben küldözgettem, aztán mostanában talán inkább nem is tudom, Sajnos, szoktam dönteni, hogy e-mailben vagy Facebook messengeren küldjem, de hogy ugyanezt lehet is, hogy az ember egy rövid kis videót rögtön össz, rárajzol egy kérdőjelet, és Instagram stories-ként küldi el, a, ugye Instagramon is lehet most már személyesen küldeni. Egyébként a Facebook messengernek ez a, Csináljunk benne egy fotót és küldjük gyorsan el valakinek funkciója, az például meglepően jól működik. Ö, mindenféle így szórólapot, buli meghívott, óriás plakatot, stb. Itt szoktam embereknek átdobni, figyelj csak, ezt, erről majd beszélnünk kell, eszem jutottál egy mondat ö, komment hozzá, vagy a, ide nézz, milyen a reklámot láttam. És hogy ö, nagyon szépen integrálták össze, az egy egészen jó csevegő program múlva, el kell ismerni neki. Hát igen, kezd is nagyjából egy durakodóval válni. A, viszont, hogy még visszatérjünk ehhez a két, hogy úgy mondjam, fiatalos eszközhöz, az Instagramhoz és főként a Snapchathez, az nekem ilyen figyelemreméltó trend szerűségnek tűnik, hogy, hogy mindenki a történetmeséléshez próbál nekünk eszközöket adni, és mintha most már így kezdenék megtalálni a, a megfelelő eszközöket, mert hiszen egy fotóval is persze el lehet mondani, egy történetet, de mennyivel jobban lehet néhány fotóval, vagy fotókkal és videókkal ezek összefűzött sorozatával mesélni. Márpedig az emberek mesélni akarnak, és azt akarják, hogy meséljenek nekik, és ezek egyre jobbak. A, a, a Snapchat-et én újabban azért nézegetem, hogy, hogy, hogy lássam, hogy a komoly média onglomerátumok, azok hogyan csinálnak magukból bohócot, pontosabban, szóval hát, na jó. nem. Hogyan próbálnak ezekkel a snapchat semmiképpen nem nyakkendős eszközökkel történeteket mesélem, hogy a történeteket eladni a Snapchat ifjú hallgatóságának és nézőseregének. És nagyon tanulságos azt nézni, hogy, hogy tök komoly újságok, hogyan, hogyan próbálják eladni a, a sztorjaikat a snapchat -en. Az érdekes, hogy ez soha senkinek nem jutott eszébe, amikor az újságok például papírból voltak, hogy most akkor valakit ki kéne küldeni a gördeszkásokhoz, hogy felolvassa nekik a New York Times-t, az interneten pont ezt csinálják. Hát ezt is csinálják, de azért nem csak ezt csinálják, inkább ilyen, ilyen jó kis rezüméket csinálnak a cikkekből olyan vicces eszközökkel, amik az új a friss korosztálynak vagy fogyasztóknak ismerős módon kommunikálnak ezekről a témákról. Elvíteszem, hogy az XKCD-s az állásponton van a snapchat kapcsolatban, mint te, volt a valamikor az elmúlt héten képregénye róla. Szokásos kettő figura beszélgetett, az mondja, hogy hát most nézem, hogy a Snapchat kategóriában kinek osztották a policert, és állszalja a másik, hogy igen remek fotó volt. Ja, igen, így-így. Nézzük majd, hova, hova jutunk ezzel a történetmesélős izével. Viszont annyira a tudományos híreink vannak, és csak kicsit pusztulunk ki a végére, mint emberiség. A, a kedvencem az viszont nem kipusztulós egyébként, hanem az a, amikor a technológusok szembesülnek azzal, hogy a világ az nem jön ki milliméterre, hanem keletkezésekor baltával vágtak bizonyos részeket, és ez úgy maradt rovatba tartozik. Az van, hogy másfél méterrel minden el van csúszva Ausztráliában, mert hogy a GPS rendszert egyszer beállították bizonyos koordinátákra, az egy darabig jó is volt. Ellenben Ausztrália egy olyan kőzetlemezen van, ami x darab centimétert mozog az egyik irányba, és az évek során összegyűltek ezek az x darab centimétrek, 5,6 centimétrek igazából. És és mivel ezek közvetlemezek, ezek nem akarják ezt abba hagyni, ezért mostanra másfél méter eltérés van, ami mondjuk majdnem egy forgalmi sáv, ami GPS alapján közlekedő önvezető autóknál már kínos kezd lenni, <gül> és mondjuk most utánállítják 2020-ig, illetve készül egy olyan, olyan GPS modell, ami tartalmazza a közvetlemeznek a mozgását is, és innentől kezdve egyszer csak pontos lesz, és ez engem határozottan lenyúg. Ez olyan, mint amikor a az informatikusok elkezdenek amiatt nyígni, mert, mert a rohadt föld az nem úgy forog körbe-körbe a tengelye körül, hogy mindig ugyanannyi, és ezért időnként be kell végtetni azt a Isten szökőmásod percet. és időnként szembe jönnek azok, a, azok az elméletek, hogy hát ez egész időszámítás dolgot el kéne, el kéne a csillagászattól szakítani, mert az csak zavar. Hát aztán van egy kevésbé érdekes tudományos híres, csak annyi, hogy az Orion nevű üreszköz az de minden jel arra mutat, hogy nem lesz sokkal olcsóbb ellen, mert picit lassabban készül, mint kéne. De mindenki azzal nyugtatja magát a történet. Környéppen egyrészt nem fogják befogyasztani ezt a projektet, mert a kongresszus nem hagyja. Bár már próbálták. A másik pedig, hogy akkor a, akkor a felsülés mégsem lesz, mint a lassan elkészülő James Webb űrteleszkóp, ami egy 500 millió dolláros 10 év alatt végződő projektnek indult, és hát lett belőle egy húsz év alatt elkészülő 8,8 milliárd dolláros projekt, ami azért a költségtúllépésnek egyfajta csomolunkbája. Igen. Te, és ez, a, ez a, az Orion, ez, a, ez nem egy maszek űreszköz? Nem, ez a, ez a, a názás s űreszköz, bár jó amerikai szokás szerint vannak benne beszállítók, esetünkben ez a Lockheed, a Lockheed uh -huh. Martin, aki hát más dolgokkal is csúszott már az életében, és mivel a kormánynak dolgozik többnyire, ezért azt hiszem, erre rá van szoktatva, hogy ilyeneket lehet csinálni. Uh, plusz az is rontja persze a projektnek a hatékonyságát, hogy időnként átdefiniálták, hogy mire való az a dolog. Uh, nagyjából a menjünk ki valamivel az űrbentől, egészen a keyn egy szúca, mivel felmegyünk a holdra, és ez lesz az. És távra. most mi a definíció? Most azt hiszem a holdra mennek éppen vele. A Holdra, de hát már ott voltak. Meg mondták is, hogy most már nem mennek újra. Ö, ellenben az van a legközelebb. Tehát az a, tehát ha, ha Marsot akarunk, akkor Holdra kell menni, azt hiszem, hiszen azt ki lehet próbálni mindenfélét. Értem, hogy tesztelési célból. Itt egy ilyen tesztkörre viszik csak el az Orient. Ha majd egyszer elkészül, de azt mondod, hogy ők csak el, akkor ez tulajdonképpen teljesen mindegy is illetve hát majd meglátjuk, hogy mi lesz most legközelebb az, hogy 2023-ra van kitűzve az első olyan teszt, ahol emberek is ülnek benne, de simán lehet, hogy ez csúszni fog, már most benne van a terve az, hogy elképzelhető, hogy máskor lesz, annyi szép év van még később is. <gül> <gül> És a harmadik pedig a, más, a, harmadik pedig a, a második számú kedvencem ebből a blogból, ez pedig az, hogy de őrületesen de szarban vagyunk, ezt azért mindenki tudja. Viszont a szarban vagyunknak az egyik elleme az, hogy Szibériában a permafrost olvad ki, helyen kint, az, a, az a részem is sosem olvad ki korábban, az a, a talajréteg. Ilyen permanensen frosztít. az Igen, permafrost. Igen, igen, de ez már nem igaz rá egyébként. És ennek több káros hatása van, az egyik, hogy széndioksz szabadul fel, a másik, hogy metán, ezek egyébként nem tesznek jót a légkörnek, hogy mind a kettő üvegház hatást okozó gáz. És ami emellett még előkerül a földből, azok a mindenféle halott állatok. És emiatt most lépfene vírus tört ki például. Ez emberből 13-at ölt meg, szarvasból valami 1500 darabot, és ha továbbolvad ki, akkor ez azért kínos, mert korábban is voltak arrafelé lépfene járványok, és van egy-két olyan temető, ha több ezer állatot temettek el, és ott még elképzelhető, ez a. amúgy rohadtul stram, fagyasztva 105 évig is elélő lépfene, ez úgy gondolja, hogy most akkor szétnéz a világban. Hmm, és akkor arra van esély, hogy, hogy ki, ki jön onnan Szibériából ez a lépfene? Nem, Szibériában lesz nagyon szar lenni. Ja, értem. Hát jó van, de akkor az most minket nem érint. Hát most a szibérii szarvasok kit érdekelnek. Mégsem pillangók azok, hogy csak úgy megváltoztassák a pusztulásukkal a világ dolgait. Az a metán lesz majd ebben a történetből. De mindesetre, akinek van felesleges fagyasztója, az küldje, és nyissek ki az ajtót, a... <gül> csinálni a dolgokat. Rendben, hát majd a napelemek segítségével úgyis pont most, most szállt le az a repülőgép, ami Napelemes volt, és mégis körberepülte a Földet x nap alatt, x egyenlő, nem emlékszem a 20 vagy 30, azt hittem, hogy sokkal több. Tehát nem, nem 80 nap alatt, hanem sokkal kevesebb nap alatt mentek körül, és közben leszálltak gyakran. De azért én 5-6 napig fön tudtak maradni a levegőben, hogyha akartak. Egy egészen kis kabint és egy egészen nagy szájnfesz távolságú gépet kellett képzelni de engem mégiscsak leginkább az ütött szíven, hogy, hogy nyilván súlycsökkentési céllal, meg úgy egyébként is, hogy még nagyobb a sportértéke legyen a dolognak, ez az olykor 5-6 napot is a levegőben tartózkodó gép, ez egy egészen kicsi pilótafülkével, illetve hát két pilóta elhelyezésére alkalmas fülkével rendelkezik, és nincs az, mint egy kamionban, hogy akkor a aki álmos, az hátra megy és ott talszik, mert nincs hátul hálóhely, hanem csak a két pilóta ülés van, amelyek szintén helytakarékossági okokból alul nyithatóak, és így módon égi latrinává alakíthatóak át, az a pottyantós vcv, amit a két pilóta legott használt is mindig, amikor éppen kakilni kellett, és mindig azon gondolkodom, hogy vajon-vajon az soha nem volt, hogy valakinek a fejére esik az ő kakiuk. Azon túl, hogy hát já, nem voltam eléggé kollégista, és azért nem tudom elképzelni, hogy vidáman a mellettem lővel, és közben megnyitom a pilótaülésem alját. Azért ez így egy eléggé rideg dolog. Annak hangzik, igen. Viszlának szó szerint is, plusz uh, nem mindegy felvett kérdéseket. De annál is inkább, mert a, a szó szerinti ridegség az is benne van, igen, hiszen, hiszen elég magasan repültek ők, pont azért, hogy spóroljanak a az energiával 7-8 méteren, ahol bizony nagyon hideg van, úgyhogy amikor kinyitották az ajtót, akkor bizonyos següket a minusz 25-30 fokba dugták ki. Nagyon rossz lehetett. Előíteszem a sportértékről van szó, akkor emlékezzünk meg a, arról a magyar siklóernyőssől, aki megjárta a 6000 métert, és nem azért, mert arra akart menni, hanem azért, mert felkapta egy emelkedő légáramlat, és vitte, vitte, vitte, vitte. Igen, fú, az nagyon durva, én akkor álljultam el, amikor azt olvastam, hogy 16 méter per szekundom a sebessége húzott fölfele. Azt úgy gondoljuk el, tehát a egy másodperc a 16 méter, az lényegében a zuhanásnak a fordítottja. Igen, igen, igen. Mire felfelé ért, addigra hideg volt, addigra már átázott, és igazából gyakorlatilag azzal küzdött ez a Kovács Zsolt nevű ember, minél hamarabb leküzdje magát valahogy a... a földre, mert levegő sincs vent elég, 25 fok is van, és, és ráadásul vihar is van mellette, és bármi lehet még ebből. Hát a felhő, ugye ott az a fő baj, hogy ha az ember felhőbe kerül, akkor nagyon hamar elveszíti a tájékozódási képességét, és akkor nem tudja, hogy merre kéne sűjjedni. De is sikerült neki, és egyébként a hát, hihetetlenül költői Gáva Venture lőn szállt le. Uh, imádom ezt a helynevet, már sokkal korábban, mint, mint Kovács kalandja gáva Vencellő. milyen jól hangzik? Jó nevű hely, gáva Vencellő. most már egy újabb dologról is híres. Hát akkor ennyit a tudományos technika újdonságaiból, illetve a, hát a, inkább csak a tudományéból, a technikával még azért lesz itt egy-két tekerés. A, úgy döntöttem, hogy megkísérelem a mobilfotózás jelenne és jövője rovat e, létrehozását itt ma mai adásban. Aztán lehet, hogy egy egyszerű, egyszerű mellékmondattal a sarokba küld. De a dolognak Fogom az... az, adja, az készültem kérdésekkel. Az adja az apropóját ennek a kísérletnek, hogy a Microsoft megcsinálta elvileg a legjobb iPhone fotós appot, amivel jobban lehet fotózni, mint a iPhone-nak a saját fotós ez még nem lenne feltétlenül önmagában érdekes, azért érdekes szerintem, mert a Microsoft, aki pix nevezte el ezt a ezt a az ez úgy döntött, hogy akkor most nem arra kell tovább tapogatozni, hogy jobb lencsék, meg jobb szenzorok, meg tudom én, két, két lencse, meg ilyenek, tehát nem a hardware felől kellene tovább bővíteni a mobilokban rejtett fényképezőgépeket, hanem a szoftver felől. Úgyis ott van az a nagyon sok ész és okosság, amit mi már itt tudunk a képfeldolgozásról, miért is ne tennénk bele ebbe az abba. És tényleg, bele is tették. Azért csinál jobb képeket, mert egy mesterséges intelligencia dolgozza fel az elkészülteket. Egyrészt, másrészt meg olyan trükköket alkalmaznak, hogy valójában nem egy kép készül, hanem uh, 8 vagy 9, erre most nem emlékszem. Szóval közel 10 mégpedig úgy, hogy a, a exponáló megnyomása előtti másodpercekben készül el nagyon mondjuk 8, és utána még kettő. Azért van ez, mert hogy a Microsoft fejlesztőjének tapasztalata szerint a fényképező emberek lemaradnak többnyire a pillanatra, amit el akartak kapni hogy lassabban nyomják meg a gombot, hogy a telefon lassabban reagál. Úgyhogy ezért a megnyomás előtti pillanatokat veszik igazán fontos alapként, és aztán ebből mindenféle emi varázslat segítségével csinálnak jobb képet, tehát például megkeresik az arcokat, ha már ott vannak az arcok, akkor azokat egy kicsit kivilágosítják, hogy látszanak, meg felismerik a bizonyos ilyen szénákat. Szóval nincsen benne tulajdonképpen semmi újdonság, de mégis tök jó képeket csinál. És én leginkább csak azt csodálom, vagy azt nem értem, vagy az, az érdekelne, na ez a jó, az érdekelne, hogy vajon eddig ez így, miért nem így volt. Miért volt az, hogy mindig minden szoftver, fotós szoftverre azt mondták a hozzáértők, hogy túl húzza a képeket, túl sok javítás, túl sok uh, zajszűrés csinál, eltúlozza a, a, ezeket az effekteket. Szóval igazán nem, nem, nem használták ezt olyan valóban fotográfus, Tudatosan ezeket az eszközeket, legalábbis ha jól értem, hogy mi történik a világban. Nekem itt vannak kérdések. Egyrészt, hogy honnan tudja, hogy mikor fogom megnyomni a gombot? Gondolom, folyamatosan fotóz és úgy. Persze, persze, tehát a megnyomás, persze, tehát folyamatosan rögzít. Ugye erre az iPhone alkalmas, hiszen amúgy is ez történik a normális fotósabb használatakor, és pontosan ez történik, így lehet ilyen mozgó fotókat csinálni. A másik pedig, hogy igazából meg kéne nézel a a saját fotóját, mert ez, amit itt a bitporton látok az nagyon trémódon van kicsinyítve miatt úgy néznek ki az emberek, mint hogyha ezt is, ezt is túl sarpán volna a gép. De biztos nem ez a helyzet, hanem, hanem vacakúl van feltöltve. Mindenesetre az tényleg látszik, hogy azokat a részeket emelik ki a szaftör, amiknek ki kell lenni emelve. Például ne legyenek sötétek az arcok egy képen, az úgy általában nem árt neki. Hát minden esetre érdekesnek találom azt, hogy, hogy mivel most már nem lehet azzal eladni fényképezőgépeket, hogy, hogy 13 megapixeles e, hátlapi kamerája van, mert már mindennek 10 sok megapixeles kamerája van, és már azt tapasztalják az emberek, hogy csinálnak egy fényképet a telefonjukkal, és aztán azt nem tudják se feltölteni, mert olyan rohadt nagy. E, szóval egyrészt ez, ez már nem ad el, e, Másrészt igazán nincsenek ilyen nagy technikai újítások már egy jó ideje, vagy amik vannak, azok annyira bonyolultan elmagyarázható, hogy azt az embereknek mara nehéz eladni. Akkor próbálkozzunk egy másik buzzword-el, ezúttal a szoftverterületen. Ez a buzzword a MI, akkor mondjuk azt, hogy MI-vel fotózunk. Ez egy jó, hogy mondtad, mert a mesterséges intelligenciát tényleg úgy használjuk, mint egy, mint egy varázsszót. Tehát, hogyha ha mindegyes mesterséges intelligencia említést kicserelnénk, nem tudom én tündérporra, akkor egyrészt pont ugyanannyira működő mondatokat kaptánk, másrészt pedig halálpontsuk ugyanannyira értenénk, hogy mi történik. Igen, igen, de azért persze közben meg azért tényleg az történik, hogy, hogy megcsinálják ezt a dolgot. Én nagyon várom már, hogy mikor jönnek az okosabb fotózó appok. Mert hogy akkor idevehetjük azt is, amit, amit meg te írtál be, hogy a prizma nevű E, hát művészfilter, játék, eszköz, most már minden platformon, már tájavasztán és Androidon is elérhető. E, meg lennék lepve, hogy a hallgatók nem hallottak volna még a prizmáról, de ha mégsem, akkor ez olyan, mint az Instagramnak a filterei, csak mindegyik filtere az valamiféle e, festészeti stílust e, igyekszik. Leutánozni, életre kelteni, utalni rá a fotónk segítségével, tehát az a fotónak a segítségével, amit odaadni neki, hogy így alakítsa el. Összintén szóval tök jól néz ki, én imádom, meg a kert is imádja. Igyekszünk visszafogni magunkat, és csak azért sem csinálni ilyen e, profilképet mondjuk. Az egyébként az érdekes benne, hogy nagyon nagy kockázott vállaltak ezzel a készítők. Mert azzal, hogy X stílus rá, ami inkább hasonlít a, a 90-es évekén képszerkesztőjének a és akkor most csináljunk a szarul sikerült családi fotóból tűzománcot. funkciójára, mint, a, mint az Instagramnak ez a, igen, minden mobilos szar, de hogyha egy kicsit túlhúzzuk, meg járunk rá, rá a szaturációt, akkor izgalmasan fog kinézni típusú filtereire, Abban tök benne van, hogy 8 perc alatt meg lehet unni. Hát igen. Tehát, so sokkal egyformábbak a prizmás fotók, mint amennyire az Instagramos fotók egyformák tudnak lenni. Hmm, ezzel azért nem értek teljes mértékben egyet, inkább csak a, a legdivatosabbak, tehát hogy csak néhány stíluson, vagy néhány filter van közte, amit, amit használ mindenki. De azt gyanítom, hogy valahogy az lehet, a, az lehet a magyarázata a sikernek, hogy az ember szereti látni saját magát, meg az általa készített fotót, e egy ilyen, egy ilyen elvonatkoztatott, absztrakt, vagy eltávolított e, módon. Tehát egy ilyen olyan alternatív valóságot látunk ezeken a képeken, aminek nem a színe más, hanem, a, hanem jól láthatólag egy másik intelligencia, vagy egy másik ilyen entitás örökítette meg, és nem én. Tehát írtam valahogy kívülről nézhetem magamat, amikor festmény lesz a fejemből, vagy e, Edward Munch stílusában, vagy a, az ilyen papírkivágások stílusában látom ugyanazt a képet, amit egyébként már olyan marha jól ismerek a selfieim közül, vagy az Instagram X-Pro 2 filteréből. Ö, igen, igen, igen, ez abszolút benne van. Nagyon-nagyon kíváncsiak, mert tehát, hogy olyan, olyan megkerülhetetlen dolog lesz-e még egy év múlva, mint az Instagram már nagyon régen. Nagyon-nagyon meglepődnék, ha az lenne, de az biztos, hogy annál már most is híresebb, hogy sem a a szerzője névtelenül a feledés homályába vesz, inkább azt tudom elképzelni, hogy, hogy valami Equihire keretei között felkérik, hogy dolgozzam mostantól, teszem azt az Instagramnak, vagy a Snapchatnek, vagy valaki olyannak, aki, akinél ilyen jó kis filtereket kell fejleszteni. Igen, holnap begyógyítják a, a Facebookba, és akkor ott lesz. Az teljesen benne van ebben a történetben. Igen. Na jó, mindenesetre tök jó a prizma, ha esetleg valaki nem hallott volna róla, okvetlenül próbálja ki. De ezt el nem tudom elképzelni. És hogyha nem tudom elképzelni, az, az azt jelenti, hogy akkor ez eléggé, eléggé beütött a prizma app. Vagy pici buborékban élünk mi, és lehet, hogy Gáva Bencsellön még nem rakta fel mindenki. Mm, tehát a Gáva Bencsellői hallgatóink még nem találkoztak olyan ismerőssel sem a Facebookon, aki viszont már felrakta. Igen, hát lehet... Igen. Mindenképpen, de komolyan szeretném kérni, kedves hallgatók, ha van köztetek Gáva az okvetlenül jelezze ezt, mert nagyon boldogok leszünk egyfelől, és nagyon meglepettek másfelől. Tényleg, egyáltalán, tudom Kecskeméti van, vagy Pécsi, vagy Győri. Sokkal Váncsom, valószínű, így. mint hogy a 3481 fős Gáva hallgatna minket bárki, de ne zárjuk ki teljesen euh, ennek a lehetőségét sem. Ha módosítom a kérést, hogyha kedves hallgatók, van köztetek olyan aki egy négyezer lakosnál kevesebb lélekszámmal büszkekedő településnek a lakója, akkor is szóljon léci. Budaörs nem ér, bár nem tudományon laknak T Többen laknak Budaörs, sem mondanom. Többen, többen. Egyébként könnyítésként hagyjuk meg a Pest alvóvárosait is, mert egyébként senki nem fog semmit mondani. És üljünk <tos> <tos> <úgymond>, szomorúan a sötétben. <tos> Na jó, szóval, hogy ezek a, ezek a hírek engem azon gondolkodtattak el, hogy nincs -e véletlenül egy ilyen nem közelege egy szintlépés a mobilfotózásban, nem nincs -e az, hogy most, hogy elfogytak meg a pixelek, hogy már ezzel nincs mit csinálni, akkor végre értelmes újítások jönnek, és, és sokkal jobb fotókat fogunk csinálni 2017-ben a telefonjainkkel, mint 2016-ban tettük ezt. És ez, amire nagyon nincsen válaszunk, a az a része, ez tök érdekes, és az egyébként nyilván a nagy gyártásban is benne van már nagyon régen, hogy, hogy a kamera egyre kevésbé csak vas meg üveg, hanem, hanem minden kis szírszart szoftverrel csiszolnak ki belőle. Az, hogy ebből mit lehet kihozni, tehát tényleg határ, határ a határacsillagoség. Ez az emis irány ez egyébként tökéletes, érdekes. Még ha nem is tudunk, tudjuk, hogy miről beszélünk. Igen, hogy ezt már azért régebb óta játszadoznak ezzel, hogy tudom én a a két képet készít a kamera, a kétféle mélységélességgel, és, és akkor abból a szoftver csinálja meg valahogy a, az összemosott, tehát az elmosott hátterű fotót. Ilyesmik már ideje vannak, de valahogy nem akarnak áttörni, vagy nem, nem, nem jöttek. Vagy lehet, hogy csak nem veszük észre, és hogy és egy csomó ilyen funkció mondjuk egy DSLR-ben, az, az már innen van. De... De én azt gondolom, hogy azért most, most így jön néhány olyan újdonság. Ezek egyik egyébként hardveres vicces módon az a, az a kétlencsés feldolgozása szerintem. Ha beválnak, vagy beigazolódnak a pletykák és az iPhone 7-en, vagy az iPhone 7 pro kétlencsés kamera lesz, akkor azért onnantól kezdve elég sok más telefon is meg fog ezzel próbálkozni. Mert hogy az egyik ilyen legnagyobb kihívás a mobil fényképezés előtt az a rosszabb körül, tehát a nem ideális fényviszonyok közötti használható fotó elkészítése, ami nagyon fontos lenne, vagy ez nagyon sokaknak adna el, hogyha ez lehetőség lenne. A másik a mozgó fotó, vagy a cinemogram. Az nem tudom, hogy valaha át fogja -e törni, ezt annyiszor próbálták már adni az elmúlt, nem két-három évben, és, és az istené nem akar elterjedni. Én, én meg vagyok róla győződve, hogy el fog terjedni, vagy hogy, szóval, hogy igen, ebből lesz valami. Meg kell találni azt a, azt a UX-et, azt a felhasználó élményt, ami, amitől hirtelen így beharap. De hát tényleg sokkal többet mond el egy megmozduló fotó, mint egy, mint egy kimerevített. És mivel erre, erre felé megy a világ, tudom, hogy nagyon sokan ennek, de hogy minden arra felemegy, hogy hogy egyre kevesebbet hagyjunk a fantáziára, és egyre többet rögzítsünk, egyre többet mutassunk meg. Tehát egyre kevésbé használjuk a képzelőerőnket a dolgok kiértékeléséhez, és megértéséhez, és átéléséhez. Szerintem a leíróbb és direktebb mozgófotó már csak ezért is nagy karrier előtt áll. Most egy picit azért lett felakasztani magamat, mert a a legtöbb ilyen demo mozgó, mozgófotó az egyenlőre, ami nekem szembe jött, az a ö, kislányoknak tervezett, ilyen ö, szerelmes füzetborító szintjén mozog, ahol, ahol minden fekete-fehér, kivéve egy vörös-zsúrozott száj és egy farmelladrag. Isten, uh, ezen a fotón mi mozog és mit csinál? Ezen, ezen semmi nem mozog, de tudod van ez a. Ez Ahogy oh, ne tudnám autovarvásári típusú photoshop és nagy mennyiségben tömeggyártott eszköz. Tehát, hogy nehéz mozgó fotót azért úgy csinálni, és úgy elképzelni, hogy az, az, az igazán menő legyen, és nagyon ne az legyen, hogy ezt most lőttük le három pálcáról. Nehéz, de hát nehéz videót is csinálni, nehéz hat másodperces videót csinálni, nehéz Snapchatben cikket létrehozni, aztán valahogy csak megtaláljuk a módjait ezeknek, hogy megtalálódnak a módok, vagy azok, a, azok az emberek, akiknek szántva vannak ezek az eszközök, azok, azok megtalálják a módját. E, arra akarok csak kiukadni, hogy régebben, amikor még a, a fotózás nem volt ennyire demokratikus, amikor nem volt ennyire könnyű fotózni, és e, nem tudom, papírra fotóztunk 24 kockát, és aztán vártunk másfél hetet, hogy megnézhessük, hogy mit csináltunk, akkor egészen más, más optikája volt ennek a tevékenységnek, mint ma. És ezért azért ez vitathatatlanul azt hozta, amellett, hogy elárasztották a világot a szarabnál szarabb fotók, hogy de elárasztották a világot a jobbnál jobb fotók is. Tehát jó fotóból is sokkal több lett, és sokkal jobban dokumentáljuk vizuálisan a világunkat, mint tettük azt 50 évvel ezelőtt mondjuk. Hát plusz lett egy ilyen fotós... Fotós emlékezetünk, fotós jegyzettömbünk, ez a Kell Banánt Vellem lefotózom című. Ö, egyáltalán nem fénykép, fényképek. Amikor egyszer, egyszer talán beszéltünk is, hogy ezzel nem tudnak mit kezeni általában a cégek, hogy az hogy a fénykép az nem fényképként van ott, hanem, hanem tudóként valójában. Hűzre. És ebből, ebből lehet, hogy nem kell valériát csinálni, mert nem teljes a gyűjtök, hanem nincsen teljes hűtőben. Igen, igen. Na jó, de hogy. hogy... Hogy visszatérjünk az eredeti kérdéshez, és hogy megfejtsük azt, hogy, hogy milyen szintlépésre is volna szüksége a mobilfotózásnak, én nekem az az elméletem, amennyiben nekem van erről, hogy elméletem, hogy, hogy az egyre inkább úgy lesz, hogy az emberek a telefonjukkal fognak fotózni, tehát azzal az eszköz, ami ott van a zsebükben, és nem fognak egy másik fényképezőgépet magukkal hurcobálni, tehát a fényképezésnek át kell venni a digitális fényképezés, vezetőjének a szerepét és azon belül is az igényesebbet mert az igénytelen, az most már tökéletesen kiszolgálja. Az igénytelen ez most nem is jó szó inkább, hanem, a, hanem a, a minimál minőségű fényképezésre tökéletesen megfelel a mobil fényképezés de mindaz, amit a fotográfiának a nem tudom hány, de nem sok száz éves történetében kifejlesztett az emberiség, azt nem lenne rossz, le tudnánk a mobilunkkal használni és mivel nem fogunk tudni nagy teleobjektíveket tenni a mobil lencsére, ezért ezeket valószínűleg ö, szoftverekkel kellene, vagy lehetne helyettesíteni. Igen, csak itt részben meg bejön a, a fizika, a rohadék, és, ö, és kis szenzorokkal és kis lencsékkel ö, korlátos, hogy mit lehet megoldani. Tehát, hogy ö, a... Nem is tudom, a, a nem csak lekattintjuk fotózás, hanem el akarjuk rakni valamiért jó minőségű fotózásnak, egy nagy részét nyilván meg fogja enni a mobil fotózás. Valószínűleg nyilván megette már egyébként. Ugyanakkor a, a, a lekattintom a templomtoron tetejéről a keresztet, mert valamiért tetszik, az, az nagyon nagy dolog meglépni. Ott hihetetlen felbontás kell, hogyha bele akar simán szoftveresen zoomolni, vagy nem tudom, vagy fekete mágia. Na, de pont erről van szó, hogy ott hihetetlen felbontás kell. Igazán csak egy új technológia kell, hogy a, a jelenleg azért a határait feszegető, vagy a határait elérő e, szenzortechnológia e, meg tudja ezt haladni, és sokkal nagyobb felbontású képeket tudjunk rögzíteni. Akkor ugye pont, hogy még egyszerűbb is lesz, mert nem kellenek nagy ilyen üvegbatárok ahhoz, hogy nagyon közeli képeket tudjunk készíteni hanem csak a szoftver, meg a, meg a nagyon nagy felbontású érzékelő. Tehát nem művegre van szükségünk, nem csodára. Azért ezzel nem jutottunk közelebb? Nem, nem csodára, hanem egy más technológiára. Egy, egy, át, egy olyan áttörés, ami még nem látszik. Azt nem tudom, hogy nem látszik -e, mert ilyen új technológiák, tehát ilyen új pixelméretek, meg pixel elrendezések, meg ezeknek mindenféle kombinációja az az és ugye erről szól a két lencsős fényképezés is, ami ugye most úgy működik, hogy az egyik fekete-fehérben rögzít, a másik meg színesben, és a fekete-fehérben rögzítő az precízebben olvasja ki a fényviszonyokat, a másik meg a színeket, a kettő képből lesz egy sokkal jobb minőségű, praktikusan szóval nagyobb felbontású fotó. Igen, igen, csak mondjuk, mint a meglevő, szintén remek színvisszadású X-transzenzor és egy olyan dolog, amivel így tíz éve rendelkezünk, és néhengében benne is van. Amúgy örömbe lefotózni. Igen, és amúgy nyilván nem lett tömeg ömegesen elterjedt, mert hogy, mert hogy ahhoz drága volt, meg az emberek többnyire nem akartak. Szóval nem, nem kértek, köszönjük szépen nagyon sok megapixeles. Bár ott pont nem a megapixel volt magas, hanem a, hanem a kép hűsége, vagy valósághűsége volt sokkal jobb. De amúgy vizájában minden Fujibaba bele van szerelve, vagy a jobbakban egészen biztosan, és lehet káromkodni időnként a lightroom ban amikor valami frissítésnél szarabban kezeli. Uh -huh. Hanem mindegy is. Egyébként jött egy híradás közben, képzeld el egy darab perce. Bizgulok. Azt lehetett tudni már az elején, hogy elkezdődött a sokabell okos bicikli a Kickstarter kampánya. Ami egy magyar startup, mint falus Danéknak a zuca. És 75 ezer dollárt kérnek ők, hogy okos bicikli fel a világot, amely bicikli világít, navigál. Csenget és Lopástgától, És így a három órás indulás után nem annyira durván sokkal, és 8,5 órával, 42 ezer járnak. Az egy jó Én. első nap. Az egy nagyon jó első nap, az gyönyörű. Az nagyon jó. Az, ez, akkor, ez akkor össze fog jönni, ezt most már megmondhatjuk. Sőt, valószínűleg készíthetik a, a pörköket, a, a szint, szintlépésekhez rendelteket. Ez tök jó. Igen. Én nagyon gondolkodtam, hogy, hogy vegyek egy early birdöt, és igazán nem is a 100 dolláros ára uh -huh. volt az, ami miatt mégsem vállaltam, hanem hogy 2017 márciusában kezdik el a szállítást, azaz egy teljes bicikli szezont, meg egy teljes nem bicikli szezont ki kellene várni, és az olyan messze van, hogy így, ilyenkor mindig azt érzem, hogy egyáltalán nem érzem az örömet abban, hogy most veszek valamit, és aztán ezt olyan sokára kapom meg, hogy akkor már nem is fogok emlékezni rá, hogy én vettem ilyen. Nem tudom, hogy megveszed akkor igazából, nem tudom, ilyen 30 dollárra a drágában, hogyha még mindig vajcra. Hát igen, így. Egyébként a nyugat plusz vagyok így, amit, aminek tavaly karácsonyra kellett volna elkészülni, de még nincsen kész, úgyhogy lehet, hogy idén karácsonyra meg lesz. És hogy időnként így eszembe jut az a két-három havonta, hogy ja, igen, igen, igen, egyszer majd az fog érkezni a postán. De ennyit várni valamire, az már nem jó. Így van, ennyit várni valamire az nem jó. Ez, hát ez egy hibája a Kickstarternek, de van, aki meg tökre képes, és akkor neki, neki meg milyen jó ez. Sokabb el egyébként egy jó terméknek tűnik. Talán, a, a, hát, talán, talán mondjuk, mondjuk azt, hogy a, hogy a, a kicsen Budapestnek, a Telekom új, újítás laborjának ez lehet az első igazán nagy siker terméke, mert hogy ott inkubálódott a Sokabel, nagyobb kezdte a karrierét. Igen, igen, igen, igen, ha már a prezit kihagyták, akkor ez, ez igazán bejöhetne nekik. Ez bejöhetne. Na jól van. Az van, hogy még nagyon sok nagyon izgalmas témánk van. Mindegyik hosszú kitárgyalást igényelne, viszont én úgy látom, hogy nagyjából elhasználtuk a, az időnket. Mit gondolsz, Kelt, mi legyen Hát, hát, hát annyira jó témák vannak itt, de tényleg euh, rég úgy szóval, hosszan tudnám anyázni, de ezt kihagyjuk. Tudjátok, mint kedves hallgatók, belerakjuk a adásnaplóba az a dolgok, amikről nem beszéltünk, de itt van három link rovadba. Uh, és én igazából egy, egy hír van, amit még ide beemelnék, de az is csak az arszpirítósága miatt. A ciao nak a, a MacBook-erje. Ami hát egészen lenyűgöző. Bejelentette a Cég, hogy most van egy Mi Notebook ernevű nevű termékük, ami rohadtul úgy néz ki, mint a Macbook Air. Kiadtak hozzá egy reklámot, amiben fel van rajzolgatva, hogy hol hány milliméterrel végnyen, mint az Apple-nek a számítógépe, és hogy mennyivel áraszták alá, és így vonogatják a vállukat, hogy ez a verseny. Erről az jut eszembe, hogy a napokban láttam a gyerekek, a Zootropolis, vagy Zootopia, sose tudom, hogy melyik a magyar című és még az angol című mm, animációs családi filmet, ami az állatok országában, az állatok városában játszódik. Egy Nyuszi fő főszereplője, aki rendőr akar lenni, és aztán rendőr is lesz mindenféle nehézsége közepette Nem ez a lényeg, hanem hogy a Nyuszi kislány természetesen, mint minden mai kislány, az egyfolytában telefonozik, és neki egy olyan telefonja van, ami hát a megtévesztésig hasonlít egy iPhone-ra, de a hátán nem egy kis alma jel világít, hanem egy kis répa, eh, amiből ugyanúgy ki van harapva egy darab, mint az almából. És nagyon cuki, és még a lányaim is egyből rájöttek, hogy egy iPhone-ja van, vagy hát egy ilyen iPhone-répás iphone, répás iPhone van. Eh, úgyhogy biztos majd arra is rájönnek, hogy a Xiaomi Macbook er, illetve bocsánat, Xiaomi mi er laptop a kezé közé kerül. Az, az egy fájdalmas különbség, hogy, a, hogy ez a Xiaomi Windows-t használ. E, és meg lennék lepve, hogyha olyan gyorsan bootolna be, amikor felemelem a fedőjét, mint egy megbuker. Mint de egyébként csinált a, ilyet a, már a HP is. Igen, ez az valahogy tűnt. Plusz mm. a HP-tól máshogy gáz. Igen, meg az drágából sokkal, ez még egy mm. rendkívül Rendkívül olcsó. És hogy nem is, is, is. bele rossz dolgokat. Ö, például van benne egy rendes grafikus kártya, egy i5-es processzor, és igen, valóban Windows 10-et de az egy, az egy élhető windows most ezt most megint lehet szeretni. Ja, igen, igen, szóval hogy ez nem rossz, nem rossz ajánlat, a Xiaomi rendszeresen ezt teszi, így tudod bepolizni engem is, amikor megvettem a Xiaomi telefonomat, de ebből most egyáltalán még nem csinálok robotot ugyanakkor... Senkit nem beszélsz rá, viszont viszonylag rendszeresen. Hát mondjuk, hogy senki olyat, akinek állandó bluetooth kapcsolatra van szüksége. Ezzek felesleget luxusok. Töb, egyébként a többi dologban tök jól működik. Na de, hogy, hogy akkor ha már így eldobjuk ezt a sok a remek témát, abból azért a... És én is idehozhatok valamit, akkor, akkor én kommentálnám az egyiket. Van ez a Rék Úrszvel nevű Pasas, aki így a jövőt szokta megjósolgatni, mint a Google, hát nem is tudom, hivatalos jövőjóslója, és sokak szerint viszonylag nagy bullshit mond. Ezt kelt idehozta, hogy már megint mondott egy pár bullshit valahol. Meg idejött egy Matt Novak nevű pasasnak a cikke is, akiről nem tudom, hogy kicsoda. csoda. Ő a Paleo -nek a szerzője az egyik legjobb ilyen történelmi alapú blog mostanám az interneten, nem volt pár évben. De hogy, szóval, hogy ő meg írt egy ilyen cikket, ami kb. arról szól, hogy Ray Kurzweil már megint búlsített És én elolvastam mind a két cikket, Ray Kurzweil ilyen nagy általánosításokat, és ilyen nagyon, hogy is mondjam, csak túlságosan is közérthetőre lebutított búlsített tol egyfelől. Másfelől metnovák, viszont azzal a ostoba hevülettel, ostorozza ezt, amitől nekem fel a hátamon, és azonnal megtiltanám meg Nováknak, hogy még egyszer tollat vegyen a kezében bármilyen témában, akárhol is. Mert hogy ilyen nagyon ostobán, igazi óvodásmódra köt bele Kurzwegebe. beleköthetne jól is, de nagyon rosszul köt bele. Úgyhogy ha betesszük ezt a, az adásnaplóba, akkor mindenki maga megítélheti, hogy melyik a nagyobb hülye Kurzwege vagy Novák. Én Novákra szavazok. Uh, Novák uh, érvelésében azért van egy érdekes dolog. Ő azt mondja egyébként, hogy a uh, kurcér azt mondta, hogy sosem volt ennyire jó, mint most, uh, csak sokkal jobb információnk annak a világról, ami viszont hát, régen még szarabb volt. És hozott egy olyan példát, hogy száz uh, hogy éve, hogyha valami történt a világ egyik távoli sarkában, akkor soha túl semmit nem tudtunk róla. És erre mondja azt Novák, hogyha levesz egy száz éves újságot a polcáról, ahol vannak ilyenek, akkor viszonylag tisztességesen le lehet látni, hogy mi történt az első világháborúban. És, uh, ez onnan érdekes nekem, hogy, hogy, hogy a száz évvel ezelőttről nagyon úgy gondolkozom, mint hogy a régmúlt lett volna. Pedig hát a rohadtul nem. Egyszer, amikor nagyon unatkoztam és ott találtam magam a, a, a régi MTI előtt, akkor végigolvastam azt, hogy hogyan jött Budapestre a, a Graf Zeppelin léghajó. És amikor az volt, hogy 15 percenként szikratáviron jött a jelentés arról, hogy most elszállunk a Balaton felett, és Karinti kirendelt egy kávét, euh, akkor azért nem az volt, hogy ez a légmúlt, hanem a atyagulis is gyakorlatilag Twitteren közvetítették azt, hogy merre jár éppen a léghajó, és megálltak pihenni, hogy pontosan érkezzen Pestre. Mm, és a szikratáviron érkező üzeneteket a rádióba olvasták be. Ö, nem tudom, de a távirati iroda kiküldte. Tehát ott volt legépelve valaki által. Na jó, de hát pont ez a csúsztatás ebben a dologban, hogy ma, hogyha valaki előtt felrobbantanak egy piacot, akkor azt azonnal élőben közvetíti, amit meg tud nézni. Tudom hmm. én, 300 millió ember. Akkor meg a, hát hogyha jó esetben a rádióba beolvasták, akkor, akkor 2000 előfizető hallgathatta ezt a közvetítést, és a többség az azért inkább csak a másnap vagy harmadnap értesült róla. Pont ez a bajom Novákkal, hogy egyrészt beleköt abba, hogy rossz példákat hozott Kurzweil, de ezzel pont, tehát egyszerűen azzal próbálja a Kurzweil alapállítását hiteltelni, mi szerint nem a világ sokkal rosszabb, csak mi sokkal több e, rossz történésről szerzünk tudomást. Szóval egy ezt azzal próbálja hiteltelni, hogy a Kurzweil rossz példákat mondott, tehát nyilván az alapállítás sem igaz, és magával az alapállítással nagyon-nagyon keveset törődik. Ez az, amit mondasz, innen? az egyébként érdekes valóban, hogy a 100 év az nem volt olyan régen. Az alapállításban nem mindenkinek kéne belekötni, beteljesnek igazad van. Sokkal inkább onnan, hogy milyen alacsonyan húzzuk meg a, a, a lécet, hogy hová rakjuk a, a mércét, hogy mi az, ami már jobbnak számít. De Ö... szerintem Kurca nem azt mondja, hogy a világ jobb, mint volt, csak az, hogy nem olyan rossz, mint ami ennek hajlamosak vagyunk érzékelni a. A, a, a hamis percepció alapján, amit a sajtó kínál nekünk, és egyébként azt az aspektus nem is vizsgálja, hogy a sajtó e, továbbra is abban érdekelt, hogy csak a, a, azokat a dolgokat hozza elénk, amik a, a rossz érzésünket növelik, nem azokat, amik a jó érzésünket növelik. Um, Tehát sok a rémhír, meg sok a negatív hír. Alkalmatán keresse arra, vannak én tök jó galériák arról, hogy hogyan nézett ki Irán a 60-as években, vagy vagy Afganisztán a 70-esekben? Igen, gondol, jobban nézett ki a 60-as években, nem? A Iran kurvára szexi volt a 60-as években. Teljesen nyugati. Ugyanezt több országról el lehet mondani. Tehát, hogy a csináltunk egészen nagy viszonylag tartósolható instabil régiókat az elmúlt időszakban. És, és ennek következményét éljük egyébként. És nem azért, mert többet tudunk róluk, hanem mert ezek így kialakultak, vagy ebben így benne vagyunk. Ez igaz, ezt el is fogadom. Másfelől meg az is igaz, hogy talán a múlt héten is emlegettük azt, a, azt az infografikát, ami megmutatja a 60-as évek végétől napjainkig, hogy egy adott évben hányan estek Európában terror áldozatául, vagy terrorcselekmények áldozatául, és ez egy folyamatosan, csökkenő lejtésű, egy folyamatosan csökkenő lejtő, tehát egy olyan grafika, ami egyre kevesebb áldozatot mutat. Jó, ha Európát nézzük, akkor, akkor a világ tökéletesen fasza, és egy panaszszavú nem lehet. Ö, azt azért, Na, nem szok... azért ehhez képest van egy olyan tömegpszichózis, hogy, hogy Európának szörnyű rossz, és, és Európát nagyon e, nagy veszélyek, egyre nagyobb óráról órára növekő fenyegetettségben élünk. Én hogy elindulok és felpuhozom mindenkit, aki ezt valja, és elkezdjük elmagyarázni, hogy figyeljetek, mi vagyunk a világ top 10%-a, igazából nálunk csak szarabból élnek. Az mondjuk egy nagy feladat, lehet, hogy nekünk kéne előtte egy hogy pénzünk busz, De hát nem állítom, hogy ez, ez, tehát ezzel a részével most nem is foglalkoznék, pusztán csak azzal az alapállítással, hogy, hogy sok esetben azért tűnik rosszabb helynek a világ ma, mert, mert hát kvázi egy hamis színben tünteti fel. A Megint sajtózni fog azért. érdekelt média? Hát igen, mert hogy ez a helyzet, de nem csak a média, nem csak erre igaz, mert tényleg a, a, a személyközi kommunikáció is lehetővé teszi, hogy ezekről, tehát hogy mindenről azonnal értesüljünk, és minden negatívum eljusson hozzánk, meg egyébként minden pozitívum is. Plusz a világ. A jó része pedig tényleg szaraphely. Nem akarom megvédeni Kurcsait, csak inkább ö, ö, azt nem akarom, hogy ennyire alacsony színvonalon támadja őt valaki, mert az még cikibb. De majd a kedves hallgatók eldöntik, hogy elolvassák ezt a két cikket, és mi pedig szépen megnyugszunk, én mindenképp. Igen, és, és mindenki számol veszi, hogy nagyapja vagy szépapja harcolt a világháborúban, vagy dédapja vagy melyik, és hogy az pontosan hány generációval ezelőtt is volt. Így van, és aztán a közeljövőben visszatérünk Sziasztok! Sziasztok!